пригнічене блискучим кружалом лисини, обрамленою кочельцем дбайливо розчесених волосин. Високе чолові лисина м'яли своєю вагою зморщені уста і видавлювали з них плинні потоки слів, якими він заливав свого співрозмовника і тому залишалося хіба що згідливо похитувати головою. Мирон і Йосафат не зобов'язані до подорожнього знайомства, оскільки мови сусідів не знали. Продовжували бесіду, яка останніми днями не сходила з їхніх уст. Про знайдені у Яблонові могильники більшовицьких жертв і про розкопки, які мають розпочатися завтра. Можливо, будуть ексеси, бо люд з'їжджається звідусіль, а Косівський райком партії дозволу на акцію ще не дав. До того ж, народ озлобився Статтею, вмішаною у Станіславській обласній газеті, в якій висловлювали з припущення, що явленівські захоронення то сліди бандерівських розправ. Лисий чоловік враз припинив дискусію із своїм співрозмовником і безсеремонно втрутився в розмову Мирона і Йосифата. Він заговорив українською з відчутним емігрантським акцентом розкопки? В Яблонові? Про це ми нічого не чули, а хто, як і звідки дізнався про захоронення? І що, а влада аж така обессиляла, що не забороняє? Та це ж не не протест, хто міг ще рік тому, бодаю, думці допустити про можливість такої акції? Хто ми такі, питаєте? Ха, ми не можемо і досі вийти з дива, що нам дозволено приїхати до краю. Ніхто, чуєте, ніхто не чинить жодних перешкод. А Видно, совєти такий справді задихали на ладан. Та що і казати, коли Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про суверенітет України. А втім, це логічний кінець тиранії, бо я казав, Талейран Наполеонові на штик можна спертися, але годі на ньому усидіти. А ви хто? Письменник? Вперше бачу українського совєтського письменника, який вільнодумствує. А ви – професор математики. Хм. З такою професією трохи легше було б вам пробиратися крізь комуністичне частилище. Ага, ми забули відрекомендуватися. Я – Орест Потурай, колишній окружний провідник СБ на Станіславівщині. А це мій приятель Едвард Ван Готегем – Голландський генерал відставці, а добираємося на терени, де 45 років тому нам доводилося воювати, отже їдемо з вами в одному керунку. Гості були надто прошені. До страви ніхто не торкався, і Гана сама почала накладати в тарілки наїдки, а Пелип відкурковував пляшку. Кукурудзений качан міцно засів у горловині, і старий супів, зачіпаючи його чорними зроговілими нігтями. Ти колись краще давав собі раду з подібною роботою, багатозначно мовила Ганна, забираючи в нього пляшку, і пили б з ніяковів, утямивши, на що натякає господиня. Могла б уже і забути, давно то було. Давно то давно? Та на ту згадку старе тіло й нині не є, а в череслах. День, слава Богу, докучувався до скону. Пилип доворював свою нивку, як тільки плуг, відкинув останню скибу, зголодніли парубок притьмом узівся на колісницю і, забувши підняти леміш, впоріжив коня батогом, і той помчав путівцем із Завоєлів до села. Та чомусь той швидко кінь упишив. Пилип бежально шмагав шкапу по хребту, поки не зупинився перед ганненою хатою, і аж тоді побачив довгу розплугу що тягнулося до обелебня із завоєлів. Потім весь космеч терендів, як Пилип квапився до Ганни, і яким же то лемешем відкинув він таку довгу скибу. А Пилип тоді увірвався до хати, схопив в обійми найкращу космецьку дівку і, не питаючи в неї дозволу, поніс на постіль. О, як ти вмів колись Пилипе справно відчиняти затули, а нині що? Голозувала Ганна з докором, поглядаючи на старшого Голичука, нагадуючи йому про ту шалену ніч, а ще про пізнішу ганебну його втечу, коли неня заповів Пилипові спадок з Канади. Врешті Ганна отиснула качану горловину пляшки, сивуха свиснула і забризкала генералові лацкан піджака. Ганна лунким сміхом вибачилася перед гостем і розлила трунок у пугарі. «А чи ви все пам'ятаєте, друже, окружний провідник?» – спитала вона Ореста Путурая, наповнюючи його келих.